מסע דבר אדוני אל ישראל ביד מלאכי. אהבתי אתכם, אמר אדוני, ואמרתם במה אהבתנו. הלוא אך עשב ליעקב, נאום אדוני, ואוהב את יעקב.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 בן יכבד אב ועבד אדוניו, ועם אב אני איה כבודי, ועם אדונים אני איה מוראי. אמר אדוני צבאות לכם הכהנים בוזה שמי, ואמרתם, במה בזינו את שמך? מגישים על מזבחי לחם מגואל, ואמרתם, במה גאה אלנוכה? באמורכם, שולחן אדוני נבזה הוא. וכי תגישון עיוור לזבוח אין רע, וכי תגישו פסח וחולה אין רע. הקריבהו נע לפחתך, הירצך או הישא פניך, אמר אדוני צבאו. ועתה חלו נפני אל ויחוננו מידכם היתה זאת הישא מכם פנים אמר אדוני צבאות מי גם בכם ויסגור דלתיים ולא תאירו מזבחי חינם אין לי חן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 מוכתר מוגש לשמי ומנחה טהורה, כי גדול שמי בגויים אמר אדוני צבאות, ואתם מחללים אותו באמורכם, שולחן אדוני מגואל הוא, וניבו נבזה אוכלו. ואמרתם הנה מטלה והפחתם אותו אמר אדוני צבאות והבאתם הגזול ואת הפיסח ואת החולה והבאתם את המנחה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 אמר אדוני צבאות ושמי נורא וגויים ועתה עליכם המצווה הזאת הכהנים אם לא תשמעו ואם לא תשימו על לתת כבוד לשמי, אמר אדוני צבאות, ושילחתי בכם את המארה, וארותי את ברכותיכם, וגם ארותיה, כי אינכם סמים על לב. הנני גוער לכם את הזרע.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 בתועבה נעשתה בישראל ובירושלים כי חלל יהודה קודש אדוני אשר אהב ובעל בת אל נכר יחרט אדוני לאיש אשר יעשנה ער ועונה מאהלה יעקב ומגיש מנחה לאדוני צבאות. וזאת שנית תעשו כסות דמעה את מזבח אדוני בחיבה ענקה מאין עוד פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם. ואמרתם על מה? על כי אדוני העיד בנך ובן אשת נעורך.